Ràdio Palafrugell -Pal -Pal -Pal -Pal -Pal -Pal -Pal -Pal 107.8 FM 1913-2013 Cent anys de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra Aquesta píndola parla dels 8 sons vocàlics del català La llengua catalana té 8 sons vocàlics Reconeguem-los al final d'aquestes paraules A, demà, E Marcé, per què vostè? He compraré, parlaré, vindré i jardí, o això, allò, però, o balcó, butó, camió, u, ningú, a e, casa. És a dir, el català té una a, dues es, e i e una i, dues o. O, i, o, una u i una vocal neutra, a. a l'hora d'accentuar, la a sempre porta l'accent obert i la i i la u sempre porten l'accent tancat, mentre que la e i la o porten l'accent obert o tancat segons la pronúncia. E, e, o, o. La vocal neutra a no s'accentua mai amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística a Palafrugell.